25. fejezet Passer kem és a pávián kíséretében hajóra szállt. Uti céljuk a delta vidék legnagyobb papírus volt, amelyet királyi engedéllyel Beltran hasznosított. A saras-mocsaras vidéken a szőrös ernyőjű háromszögletes szárú növény hat méteresre is megnőtt, és sűrű bozótot alkotott. Az összesimuló virágok napernyőként borultak a becses növény fölé. A növény fás gyökeréből bútorokat, rostjaiból és kérgéből gyékényeket, kosarakat, vékonyabb vastagabb fonalakat és köteleket is készítettek, sőt a legszegényebbek még sarút és kötényt is. A növény szivacsos, nedves, kéreg alatti részét egy különleges eljárással feldolgozták, és írásra szolgáló papíruszt készítettek belőle, amit az egész világ irigyelt Egyiptomtól. Beltran nem érte be a növény természetes növési ciklusával, saját hatalmas birtokán, részben a papírus termesztés fejlesztésén is dolgozott. Még külföldre is akart szállítani belőle. Az egyiptomiak számára a zöldellő szárak az életerőt és a fiatalságot jelképezték, az istennők jogara és a templomok oszlopai is papírusz voltak. A papírusz rengetegen széles út vezetett át. Pászer útközben pucér parasztokat látott, akik nehéz kötegeket cipeltek a hátukon. Zsenge hajtásokat rákcsáltak, kiszopogatták belőlük a levet, majd kiköpték a megmaradt rostot. A nagy raktárak előtt, ahol száraz helyen faládákban vagy agyagvázákban őrizték az alapanyagot, a munkások gondosan megtisztították a szárakat, majd gyékényekre vagy deszkákra terítették ki a válogatott rostokat. A 40 cm-es lapocskákat hossz irányban felvágták, és két rétegben egymásra fektették, úgy, hogy a második réteg az elsőre merőleges irányú legyen. Más munkások nedves fászonnal takarták le, és faütőkkel sokáig verték a papírus rétegeket, amelyek ezután száradás közben minden egyéb ragasztóanyag nélkül összetapadtak. Csodálatos, ugye? A pászert megszólító zömök ember arcát sima fekete haj keretezte. Pufók karja és lába ellenére mozgékonynak, szinte nyughatatlannak tűnt. Megtisztel a látogatás a pászert bíró. Beltrán vagyok. Az enyém ez az ültetvény. A kötényét kicsit megemelve megigazította vékony Len ingét. Jól lehet Memphis legjobb szövőnőjétől rendelte a ruháit, azok mindig vagy túl kicsinek, vagy túl nagynak, vagy túl bőnek látszottak. Papírus szeretnék venni. Jöjjön, megmutatom a legszebb fajtákat. Beltrán egy raktárba vezette pászert, ahol a legjobb áruját tartotta, mint egy húsz lapból álló tekercseket. Egyet ki is bontott közülük. Nézze ezt a ragyogást, a finom szálakat, a gyönyörű sárga színt. Rajtam kívül senki sem tud ilyet előállítani. Részben az a titke, hogy mennyi ideig tartjuk a napon. Ám ezen kívül számos fontos apróság van, amit senkinek sem árulok el. A bíró megtapintotta a tekercset. Hő, tökéletes. A régi intelmeket másoló és kiegészítő írnokoknak szántam, mondta Beltrán leplezetlen büszkeséggel. A palota könyvtára egy tucat tekercsel rendelt a jövő hónapra. A sírokban elhelyezett halottak könyvéhez is szállítok papíruszt. Hmm, úgy látszik, virágzik az üzlete. Virágzik is, ha egy nappal éve dolgozunk. De nem panaszkodom, mert szeretem a mesterségem. Hiszen ezeket a papírusokat telerajzolják hieroglifákkal. Megörökítik rajta az írásokat. Nekem sajnos nem álmódomban ilyen szép tekercseket venni. Hát, van olyan papírusom is, amelynek a minősége nem ennyire kiváló, de még mindig első osztályú. A tartóságaért kezeskedem. Ez a fajta is tetszett Pászernek, de még mindig drágállotta. Hm, rokon szenvesnek találom pászer bíró, mondta Beltran tarkóját vakargatva. És remélem, hogy ez kölcsönös. Nagy tartom az igazságot, hiszen az igazság a boldogság kulcsa. Boldoggá tenne, ha elfogadná tőlem ezt az adag papíruszt. Köszönöm a nagy lelkűségét, de kénytelen vagyok visszautasítani az ajánlatát. Fogadja el, kérem! Bármilyen ajándékot fogadok el, az megvesztegetésnek számít. Ha viszont később fizethetek, Feljegyezhetjük, hogy mikor, milyen részletekben kell kiegyenlítenem a számlát. R Rendben. Hallottam, hogy nem habozott szembeszállni a törvényszegű nagykereskedőkkel. Bátor tett volt. Csak a kötelességemet teljesítettem. Az utóbbi időkben egyre becstelenebbek a Memphisi kereskedők. Feltételezem, hogy a fáraó rendelete gátat szab az önkényeskedésüknek. Mi bírók is ezen munkálkodunk. Jól lehet, én magam még kevéssé ismerem a Memphisi erkölcsöket. Ha ki ismeri majd magát Memphisben. Az utóbbi években a kereskedők egyre elkeseredettebb harcot vívnak egymással, tétovázás nélkül lesújtanak a vetétársakra. Önre is? Mint mindenkire de én nem hátrálok meg. Ifjú koromban segédszámvevő voltam a delta egyik nagy földbirtokán, ahol a papírussal nagyon rosszul gazdálkodtak. A kemény munkával töltött órákért hihetetlenül kevés volt a fizetség. A birtok urának javasoltam néhány intézkedést, ezért a számvevőjévé tett. Nyugodtan élhettem volna, ha nem ér az a csapás. A raktárból kilépve a két férfi egy virágokkal szegélyezett sétányon elindult Beltrán háza felé. Meghívhatom egy itarra? Biztosíthatom, hogy nem megvesztek edésnek szánom. Pászere elmosolyodott. Sejtette, hogy a papíruszkészítő egy kis beszélgetésre vágyik. És mi volt az a csapás? Meglehetősen dicstelen történet ez. Egy nálam idősebb nőt vettem feleségül, elefántinéből. Persze civódtunk olykor, de jól megértettük egymást. Én általában későn értem haza, és ő ebbe belenyugodott. Egy délután rosszul éreztem magam, valószínűleg túl kimerült voltam. Hazakísértek. A feleségemet az ágyban találtam a kertésszel. Meg akartam ölni, aztán... A bíróság elé akartam citálni házasságtörésért, de ha megtettem volna, igen keményen megbüntették volna. Ezért egyszerűen csak elváltam tőle. Szomorú történet. Nagyon megviselt az eset. Aztán kétszer annyit dolgoztam, hogy ne gondoljak rá. A földbirtokos jutalmul nekem adott egy olyan földterületet, amely senki másnak nem kellett. A saját terveim alapján öntöröző rendszert építettem ki rajta, és hát ennek köszönhetően ugyancsak megnőtt az értéke. Már az első betakarítás sikeres volt, jó áron el tudtam adni a papíruszt. A vevők is elégedettek voltak, és a palota is elismerte a munkámat. A legnagyobb öröm, hogy udvari szállító lettem. Akkor adták a kezelésembe azokat a mocsarakat, amelyeken át az út vezet. Gratulálok. Ez az igyekezet mindig elnyeri a jutalmát. Ön, ön házas ember? Nem. Én másodszor is megházasodtam. És jól tettem. Beltrán bekapott egy fenyőtömjénből, iszapsásból és föníciai nádból készült pasztillát, amely kellemesétette a leheletet. Bemutatom önnek a feleségemet. Az ifjú szilkis asszony előre retteget attól a naptól, amikor majd feltűnnek arcán az első ráncok, pedig görög babaolajat is beszerzett már, amely eltünteti a bőr tökéletlenségeit. Az illetszerkészítő kifejtette a magokat, pépet készített belőle és felforrósította. A pép felületén kigyöngyöző olajat árusította. Silkis szépségmaszkot tapasztott az arcára, amely mézből, vörös szik és északi sóból készült, aztán alabástromporral tromporral átmaszírozta a testét. Nebamon sebészeti beavatkozásának köszönhetően arca és alakja finomabb lett, férje óhajának megfelelően. Persze, szilkis még mindig túlsúlyosnak és egy kicsit kövérnek tartotta magát, de Beltrán nem hánytorgatta fel vaskos combjait, Szilkis aznap bőséges ebédre várta férjét, ám előtte még vörös okkerrel kifestette a száját, finom krémmel bekente az arcát, és a zöld festékkel kihúzta a szemét. Aztán a fejbőrét átmaszírozta egy fertőtlenítő tejjel, amelynek a főbb összetevői, a méhviasz és a gyanta, a fehér hajszálak megjelenését is késleltette. Amikor elégedett volt a tükréből visszanéző arccal, Igazi hajból készült, illatosított parókát helyezett a fejére. Ezt a kincset érő parókát a férjétől kapta, a második gyermekük egy fiúcska születésekor. A szolgálója jelentette neki, hogy Beltrán megérkezett egy vendéggel. Szilkisz rémülten nyúlt ismét a tükre után, Vajon tetszeni fog a férjének és a vendégnek? Vagy megbírálják majd valamilyen szépséghibáért, amelyet nem vett észre? Már nem is maradt ideje, hogy változtasson a sminkjén vagy az öltözetén. Minden bátorságát össze kellett szednie, hogy kimerjen lépni a szobájából. Szélkész, kedvesem! Bemutatom neked Pászer bírót Memphisből. A fiatal asszony az illemnek megfelelően szemérmesen elmosolyodott. Sok vevő és mesterember jár hozzánk, folytatta Beltran, de ön az első bíró, aki megtiszteli a házunkat. A papíruszárus új villája egy tucatnyi félhomályos helyiségből állt. Szilkiszasszony tartott a napfénytől, amely ártott volna fehér bőrének. A friss sörrel érkező szolgálót két gyermek követte, egy vöröshajú kislány és egy fiúcska, aki a megszólalásig hasonlított az apjára. Köszöntötték a bírót, majd kiáltozva elfutottak. Ezek a gyerekek! Imádjuk őket, de néha olyan fárasztóak! Szilkis egy bólintással helyeselt. Szerencsére mindkét szülése könnyű volt, és nem tette formátlanná a testét, talán a hosszú pihenésnek köszönhetően. Az itt -ott megjelenő nem kívánatos gömbölydettséget bőlen ruhája lepleszte, melyet szolíd vörös rojtok díszítettek. Karikából és elefántcsont függőből álló fülbevalója Núbiában készült. Pászert egy papíruszból készült kanapén kínálták helyjel. Eredeti darab, ugye? Szeretem az újításokat, magyarázta Beltrán. Ha a formája tetszést alatt, árusítani is fogom. A bíró elmondta, hogy csodálkozik, amiért ilyen hosszan elnyúló, egyszintes épületben laknak, amelynek nincs terasza. Tédiszonyom van. Ez a fajta tető pedig véd a nagy hőségtől. Tetszik önnek Memphis? kérdezte Hát Jobban szeretem a szülőfalumat. Memphisben hol lakik? Az irodám fölött. A ház meglehetősen szűkös. Amióta hivatalba léptem, nincs hiány a munkában, és csak gyűlik a sok irat. Néhány hónap múlva ki fognak szorítani. Ezen könnyen segíthetünk. Az egyik legjobb üzletfelem a palotában az irattárak felügyelője. Ő osztja ki az állami irattárakban rendelkezésre álló helyeket. Én nem szeretnék érdemtelenül előnyökhöz jutni. Hát ez nem érdemtelen előny. Az irattárak felügyelője előbb-utóbb is hivatná önt, de minél előbb teszi, annál jobb. Megadom önnek a nevét, és ön majd meglátja, mit tehet. A sör finom volt, mert hűsen tartották a nagy korsók. Idén nyáron, árulta el Beltrán, papírusraktárt nyitok Memphisben, a hajóépítő műhelyek közelében. Így sokkal gyorsabban tudok majd szállítani a hivataloknak. Tehát az én körzetemben lesz a telephelye. A legnagyobb örömemre! Ha jól ítélem meg önt, következetes és hatékony ellenőrzésre számíthatok. Ez pedig csak öregbiti majd a hírnevemet. Annak ellenére, hogy nem kevés alkalom kínálkozik, írtózom a csalástól. Előbb-utóbb úgyis rajta kapják az embert, Egyiptomban nem szeretik a csalókat. A mondás szerint a hazugság nem talál révészt, és nem kelhet át a folyón. Hallott arról, hogy Gabonával üzérkednek? Ha fény derül a skandalumra, gondolom szigorú büntetés vár az elkövetőkre. Ki lehet benne? Hát az a hír járja, hogy a silókban tárolt Gabona egy részét Magán személyek kezére játszák és ők értékesítik. Ez csak szóbeszéd, de elég széles körben terjed. A rendőrség nem nyomozott az ügyben? Nyomozott, de eredménytelenül. Velünk-e Nem szeretnék alkalmatlankodni. Ó, oh, hát a feleségem és én örömmel látjuk az asztalunknál. Szilkész helyeslően bólintott, és a bíróra mosolygott. Pászer kitűnő fogásokat ízlelhetett meg. Hízott libamájat, zöld fűszerekkel ízesített olívaolajas salátát, friss borsót, gránátalmát, édességeket, és hozzájuk a delta vörösborát a nagy Ramszesz uralkodásának első évéből. A gyerekek külön ettek, de a süteményért odajöttek. – Gondolt már a család alapításra? – kérdezte Szilkisz. – Teljesen leköt a munkám – felelte pászer. – Egy feleség és gyermekek? Nem ez a célja. Nincsenél nagyobb boldogság – jelentette ki Beltran. A kislány abban a hiszemben, hogy nem veszik észre, megpróbált elcsenni egy süteményt, de az apja elkapta a csuklóját. – Ma után... Nem játszhatsz, és nem mehetsz sétálni. A kislány toporzékolva sírni kezdett. Túl szigorú vagy, tiltakozott Szilkisz. Nem követett el olyan nagy bűnt? Mindenem van, amit csak a szeme szája kíván, és mégis lop. Ez tűrhetetlen. Te is voltál gyerek. A szüleim szegények voltak, de én soha semmit nem loptam és nem tűröm, hogy a lányom így is elkedjen. A kislány már teli tüdőből bömbölt. Na, midd kérlek! Szilkisz engedelmeskedett. Na, a nevelés árnyoldalai! Az isteneknek hála, mégis több benne az öröm, mint a bosszúság. Beltrán megmutatta pászernak azt a papírus köteget, amelyet neki szánt. Felajánlotta, hogy még megerősíti a széleket, és néhány tekercs rosszabb minőségű fehéres színű papírust is ad hozzá, amely jó lesz majd piszkozatnak. A két férfi barátsággal vált el egymástól. A tar ment moszé a feje búbjáig elvörösödött a visszafojtott dűtől. Csak plecska, pászerbíró, nem más, mint plecska! Mégis nyomozott az ügyben. Megszokásból. Semmi eredmény? Semmi. Ki merne egy állami silóból gabonát lopni? Nevetséges. És ön miért foglalkozik ezzel az ügyjel? Mert a siló az én körzetemben van. A rendőrfőnök isé megenyült. Ez igaz, el is felejtettem. Van bizonyítéka? Méghozzá írásos. Mentmosé elolvasta az iratot. Hm. Az ellenőr megállapította, hogy a tartalék felét már felhasználták. Hol itt a hiba? A siló tele van. Magam láttam. A rendőrfőnök felállt, hátat fordított a bírónak és kibámult az ablakon. De az iraton ott az aláírás. Hamis a név. Hiába kerestem a megbízott hivatalnokok névsorában. sorában. Azt hiszem, önnek módja van rá, hogy kiderítse, ki volt az. Feltételezem, hogy kikérdezte a Maktárak intézőjét. Azt állítja, hogy nem tudja, mi az igazi neve annak az embernek, akivel megegyezett és akit csak egyszer látott. Hm, és mi a véleménye? Az udik? Talán nem. Az intéző egy szóval sem mondott többet, pedig ott volt a páviján is. Pászer ezért hitt neki. Ez összeesküvés. Lehetséges. Nyilvánvaló, hogy az intéző agyalta ki ezt az egész mesét. Nem bízom az ilyen kézenfekvő megoldásokban. Bízza rám ezt a banditát, Pászer bíró. Majd én kiszedem belőle az igazat. Szó sem lehet róla. Akkor mit javasol? Észrevétlenül és szüntelenül figyeltesse a silót. Amikor a tolvai és a társai eljönnek a búzáért, tetten érheti őket, és fény derül az összes bűnös kilétére. Ha a fülükbe jut, hogy az intéző nincs már a hivatalban, akkor biztosan gyanút fognak. Ezért is marad egyelőre a tisztségében. Hő, bonyolult és igen, kockázatos terv. – Ellenkezőleg. De ha tud jobbat, én beleegyezem. – Megteszem a szükséges intézkedéseket.